і поглянути на проблему іншими очима. Вибач, Валюшко, вибач, я справді не про те думаю. Ми чомусь більше замислюємось над земним, а дитинка господній дар. І якщо він тобі випав, це щастя. У будь-якому випадку, за будь-яких обставин. І за це треба випити апельсинового соку. Зачекай хвилинку, я зараз зроблю свіженького. Тобі тепер потрібні вітаміни. Янтуанета побігла на свою улюблену кухню, до своїх улюблених кухонних машин вичавлювати сік зі свіжих апельсинів для вагітної валюшки, в якій потрібні вітаміни. Пий, це дуже корисно. Чомусь саме ця склянка соку здалася валі символом? Звичайно, ні. Валюшо, я думаю, тобі варто зараз поїхати до нього, до отто. Застрахуватися не завадить. Воно ще всіляко може обернутись, а німецьке громадянство твоєму маляті не зашкодить. Господи, які ви всі практичні! Справжні німці! Німецьке громадянство! Застрахуватися! Хоч би словечко про мене! Як я почуваюся? Чи зможу я взагалі доїхати до цього вашого Отто? У мене від одного його голосу токсикоз починається. Гаразд, гаразд, Валюшко, я більше не буду. Але погодься, щоби спокійно носити дитинку і народжувати, потрібно визначитись, принаймні, з батьком і з країною народження майбутнього громадянина. Чи це, на твою думку, неважливо? Валентина не могла заперечити. Та якби вона сама знала. Вона не знала не тільки того, де і кому народжуватиме. Не знала, що чекає її попереду. Не знала, що чекає удома. А вдома чекав букет. Великий букет-троянд. Просто на килимку під дверима. І картка. Чекаю зустрічі Жанна. Озвучено на студії звукозапису «ОТОС» Львів, 2009 рік.